Soos Kyns na 7 uur, Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time En jy moet weggaan nie, jy is by die rechte plek, jy is by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.netradio.sa.co.za Ek wil aanbeveel dat jy bykie daar rond kyk, rondkrap op die webwerf, kyk na die inlichting, oor al die persoene wat daar uitsaai, die omroepers, al die verskillende programme wat uitgesaai word, tyde van uitsending, al ene in ander informatie wat belangrik is om te weet rondom een radiostasie of internet radiostasie, Maar ons wil dit ook graag weet ten aansien van andere mense wat nou nog nie al die dinge weet wat ons veronderstel is om te weet. En daar is verborgenhede in die skrif. Ek sal miskien vanavond spieke daar lees dat ek dit net onder ons aandag bring dat die Heere vir die mens in stoor het om van die verborge manna te eet, verborge manna, mens een verborge betekenis weggesteek, maar hy wil hee dat ons dit moet eet, maar weet u wat, mens moet daar die begeerte hee, soos die skrifgedeelte wat praat oor een vrou wat een skat ontdek het, of een man wat een skat ontdek het, in een stuk grond en dan het hy daar die hele stuk grond gaan koop om daar die skat te kan hee want kom ek verduid ek het vanandag, hoe kom dit nou in so en daar die soort terme gestel word Amal weet van die kruur, kruur miljoene die kruur miljoene dit is Paul kruur maar toe hy besef het dat die Engelse die land gaan oorneem het hy al die goud wat Suid-Afrika op daar die stadium, die vier republieke wat hy ontgin het het hy weggesteek op een plek waar niemand het nog ooit gevind het neem nou moet hy weet wat is daar alles dit is een tlom goudstave baie baie van hylle. en dan gauwe minstukke daar die gouwe kreerponde, wat mense so baie hoog aanslaan. Nou sê jy, sê maar jy stap by een dag by een plek voorby, en jy sien daar een soort van een sak, een ou, ou, ou, ou, ou sak, wat ergens daar by een stuk grond uitsteek, wat een verweerde in, en jy sê hierom, en jy sien, maar hier val hier die gouwe kreerponde. Ponde daar uit Wel as jy nou weet van hierdie Kreermiljoene Dan gaan jy onmiddelik besef Maar jy het nou net hier Die oorkies Van die Seekooi geseen Of dit punt van die Ijsberg Verder in zou daar dan Biljoene rande Sy goud wees En minstukke wat gaan jy daar nou doen? kan jy dit nou die minstukke daar vat en begin grawe en dan sien mense dat jy bezig is om dit te doen en wat dan? Nou, het lyk het vir my, ek het daar oor gesit en dink, die beste plan wie jy ooit sal kan doen is om hy stuk grond te koop. Jy plek net so toe te maak wat niemand het sien nie he, en dan gaan koop jy die grond, want Die grond gaan nou die waarde hee, vandaar het lom goud, wat daar is nie. En dan later, as jy na die grond besit, en as jy eie, dan kun jy maas maar dan, a tent vir daar opslaan, en die goed begin uithal. Wat is so die skrif sê? As jy skat ontdek, dan gaan jy nie verkoop alles wat jy het, en jy koop die stuk grond. Maak my sin, nie waar nie. Nou mense, ek en jy weet van a skat. Dit is die koninkryk. Die koninkryk van God. Dit wat tot in alle eeuwigheid gaan bestaan. Daar maar ek en jy veilig gaan wees by God tot in alle eeuwigheid. Waarin jy nou al reeds kan ingaan. maar dan moet een mens daarin bele, dan moet een mens dit ernstig opneem, en jy moet dink in termen van hierdie verhaal, wat Jesus verteld of gelijkenis, van iemand wat hierdie skat ontdek het, en alles wat hy gehad het gaan verkoop het, en net die stik grond gaan koop het. As mens nie besef hoe waardevol die koninkryk van God is nie, hoe waardevol jou verhouding met God is nie, as jy dit nie weet nie, dan gaan jy ons nie daarin beleen. He. Dis wat ons probeer doen hierby, hier die radiostasie, is om die woord van God, hier die wonderlijke nieuws, aan die hele ganse mensdom te verkondig, want hier die radiogolde gaan oor die hele ganse wereld. Maar mense moet daarvan weet, en daarom die inlichting rondom die stasie. en mens dit nie aan iemand kan oordra nie, dan gaan die persoon heel waarschijnlijk niks daarvan weet nie, en mis uit op baie dinge, soos die koninkryk, en as jy die koninkryk gemis het, mense dat jy alles gemis, so ek sê goeie naand vir jou, en baie baie welkom hier, dankie dat jy die tyd uitkoop en inskakel hierby net radio SA dankie dat jy hierdie tydkie tot beskikking neem ek hoop jy kan rustig wees ek hoop jy kan jou skoene uitskop en jou haare losmaak en rustig wees en rustig sit en luister en gevoed word en die woord van God saam oordink as een kostbare klein nood om elke dag meer en meer te kan groei en meer liever te kan word vir God en een groot waardering te he vir hom en nie net alles wat hy gemaakt het nie, maar ook sy reddingsplan om die mens in hierdie hele proces van Gods geskipping beroof is en bestel is dier die duivel en God wil alles restaureer in ons en nou moet die mens dit eers kan gloe, en omdat die dit dan gloe, sal jy die tyd uitkoop, en daarom sê ek baie welkom, vir jou wat hier is, en waar jy ook al mag wees, of jy hier in Zuid-Afrika, in een van ons steredorpe, of op een plaas is, waar jy na ons luister, jy is verskrikkelijk baie welkom, en ek groet in een paar verschillende tale, omdat ons nou wereld uitzaai, en in In die Russische taal sê ons drafutja of priveed. En in die Arabische taal salam alikum, maar ook ons kan sê mergabaan en alan wassalam. Guten Abend in die Duitse taal. Shalom, Hebrews, Kalimera, Grieks. En goeie en good evening. Ek hoop jy voel, op hierdie stadium gegroet, want ek groet jy rechtig met liefde, met die liefde van die Heere, wat binnen in my is, want ek lief is vir jou, omdat jy lief is vir God, omdat jy sy woord lief het, omdat jy hierdie mooi, prachtige, wonderlijke verhouding met hom het, en wil opgebouw word, in jou allerheiligste geloof. Daarom is ek dankbaar saam met jou, om Godse woord saam met jou te oordink en te bepins en daar oor te mediteer en ek hoop jy is nou rechtig ontspanne, rustig sit jy en as jy kan ble maar as jy dit nou nie kan bekostig nie dan hoe jy dit ook al doen is in orde en die Heere sien vir jou oor Kom ons bid net saam. Vader, my dankie dat ons ons oog mag sluit, dat ons ons hoof kan buig, dat ons as ons kan ons knie voor u mag buig in aanbidding. Heren, ons wil u graag aanbid, soos die hemelweesens u aanbid. Maar ons wil vraag, help ons, leer ons, die betekenis van aanbidding, om u te aanbid. Want Heere, dit sal so jammer wees as ons nie verstaan wat u bedoel as, jy, as u wil hee dat ons u moet aanbid nie. Ons wil het graag doen en ons wil het graag recht doen soos wat die woord vir ons leer, dat God soek mense, wat hom in gees en in waarheid wil aanbid, en ons kom sê vanavond, ons is kandidate, ons wil graag leer, om u te aanbid, Heere, en soos ons dit verstaan, so dat u in ons kan werk, dat u hierdie herstel en restauratie proces in ons levens kan afhandel, so dat ons geest en siel en lichaam onberispelik bevind sal word, by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Ons loofie en ons prijsie wonderlijke naam, die naam elke naam, omdat daar maar net een God is, een ware God, vader, soon en heilige gees en ons bid dat u ons nou elkeen sal anraak en dat ons bewissel wees van die anraking en rustig sal wees en vol blijdskap en vreugde ek wil hy moet luister na een voorlesing van Psalm 8 Psalm 8 uit die levende bybel Heren, u is ons koning en u gesag strek oor die jylle aarde U majesteit is hoer as die jimmel selfs kinderkies en bapekies herken u mag, so dat dit wat teen u is in die skande kom en u mag maak einde aan die vijandskap en haat. As ek opkijk na die himmel wat u self gemaakt het en sien u die maan en die sterre gerang het, dan dink ek hoe kan mens dit ooit werd wees dat u aan omdink En waarom sou jy vir hom sorg? Jy het om byna een goddelike wees gemaak en om die eer en majesteit van een koning gegeen. Jy laat om heers oor die dinge wat jy gemaakt het jy gee om zeggenskap oor alles oor skape en beeste en selfs oor wilde diere en ook oor die voels, en die visse, en alles wat in die see beweeg. Heren, jy is ons koning, en jy het u gesagstrek oor die jylle aarde. Ja, ek herinner jou dat jy ingeskakel is hierby net Radio SA, en ek sê wie eners, baie welkom, elkeen van jylle wat ingeskakel is, dankie ook weer vir Rosa Anderson, wat so bykie weg was, daar, ek het geseen op Facebook, bykie daar aan die kaap rond gewees, prachtig en mooie kaap, en dankie dat ons weer in jou teenwoordigheid ook hier kan wees by die kletskamer, baie welkom maar elke ander persoon, mens, jy is verskrikkelijk baie welkom ek is net nie altyd seker wie allemaal luister, en ek denk Linda Meijer wat ook na ons luister, Meijer IJs en ook ons sissie wat bieke werkt doen hier vir ons op die kletskamer, uh, Tania ook daar van Dubai saam met Linda en Laureen wat gereeld ook inskakel en luister, baie, baie welkom, maar elkeen van julle hoor, elke een, Of ek nou jou naam noem en of ek nou nie jou naam noem nie, Jy is verskrikkelijk welkom. Uh, as ek nou weet van jou naam, dan sal ek vir jou rechtig, dan sal ek vir jou welkom sê. Want dis lekker, dis baie lekker om om een persoonlijke verhouding te hee met jou luisteraars, om te weet wie luister en dis vir my wonderlik om terug voor ook te krye. Ek het bijvoorbeeld gisteravond nou nie die gereelde bybelse meditazie uitgesaai nie. Dit is maar doodgewoon vir my piekie laat, enerzijds. Uh, jy sal so met ek heel dag werk en dan daarie tegen daarie tyd is ek ook al redelijk moeg. En as ek weet dat dit nou nie vir iemand stichting is nie en vir iemand rechtig inspireer nie dan wil ek dit liever vroeger maak of te dan liever helemaal uitkanseleer om het rustig dan te neem op, op, op, op, op donderdag maar nou, hoe dit ook al sê jy is vanavond verskrikkelijk welkom hier en ek wil met jou praat juist oor hier die verwachtinge wat God van ons het, ek weet nie of ons altyd bewus is daarvan, dat God iets van ons verwacht nie, jy kan net vir jyself dink, as een mens tot geloof kom in God, kom ons gebruik net eers die woord God ongedefinieerd. want God beteken opperweese, en een mens kan aanvaar dat die opperweese die jylle ganse skipping in aansyn geroep het, sonder om een verhouding te hee, maar sommer net om een besluit te neem en te sê, maar ek glo, of ek aanvaar ek, ek is oortuig daarvan, dat die opperweese, die intelligentie achter die jylle ganse skipping sit, Nou dan het mens al daarom ergens jyn gevorder, maar dit beteken nog nie dat jy een verhouding met hom het. Dan kan een mens ook een verhouding hee, want ons het verhoudings met baie mense, kom ons denk nou maar net, dat as jy in die samenleving is, dan het jy verhoudings met sinne maar jou werkgever en jou collega's met saam met wie jy werk, en jy het een verhouding met die kar wacht wat elke dag pliks getrouw kyk na jou motor en dat jy so nou en dan vir die persoon sê baie dankie of iets geef vir die persoon en jy het alke verhouding met die korantverkoper dat terwyl jy nou rui op een sekere robot een plek waar jy kan stop en weet daar genoeg tyd en jy en hier die korantverkoper het een verhouding en a uh, een ooreinkomst met mekaar aangegaan, het sou jy bijvoorbeeld nie geld hee op die oomlik om te koop, en jy het volgende keer die geld vir hom gee. Een verhouding met jou ma, jy het een verhouding met jou pa, jy het een verhouding met jou boetes en met jou sissies, jy het een verhouding dat met jou ooms en jou tantes, en met jou niggies en met jou neefies, en met jou buurman en jou buurvrou, en met jou dominee of met jou priester of jou pastoor, of jou rabie, of met die lidmate van die kerk. Nou, mense, of sy, jy verstaan, verhoudinge sê nie vir die mens, wat die inhoud daarvan is nie. Dit definieer nie rechtig dit nie. As ek dan moet praat oor my verhouding met God, dan is die uiteindelike begrip van dit, wat ek in die skrif uit waarneem, dat ons God moet aanbid, boem behalwe die feit dat ek om herken as die skipper, boem behalwe die feit dat ek herken dat sy sien gestuur is, so dat ek die eeuwige leven kan hee, boem behalwe die feit dat ek glo, hy is die auteur van die bybel en as ek lees is ek eindelijk bezig om sy woord te lees, Boombaal vir die feit dat ek in die kerk behoort en dat my naam daar op die lidmate register is en dat ek deelnem, deelneem aan die verrichtinge in die eredienst, sang en lees en bid, en wat er ander deel daarvan uh, toelaatbaar is om aan deel te neem, sê nou maar soos om op te staan en te bid, of in taal te praat, en voor uitleg te geef van die taal, of een profetiese woord te bespreek, of een woord van kennis, of wat ook al. Ek was een dag in een, in een, in een kerk, daar in Canada, waar iemand my genooid het, ek was net een bezoeker, ek was eindelijk nie as een bezoeker, en ek was sommer net een toerist daar, wat te gaan kyk het na die Niagara watervalle, en die persoon is al een week geruid, my gewijs nie gaan neem, na hierdie groot kerk, en toevallig was die predikant daar, en my voorgestel in hom, en hy het my gevra om te preek, die aand, wat vir my baie vreemd was, dat iemand dit sommer net so zou doen, maar hy het het nou wel so gedoen, en het ek die voorrecht gehad, om daar die woord te bedien en een machtige beweging van die gees van die Heere daar te, be te be be bemerk in soe mate dat die persoon my gevra het om nog dienste daar te hou en dit was in een oomlikse tyd, was iemand net het hy hier die woorde geuiter en vir my gevra, sal ek nie as blief uh, hier die aandienst vir hom waarneem nie Mense doen baie dinge in a kerk. En in daardie kerk het ek geseen, hoe daar manifestaties was, enerzijds van Godse gees maar ook manifestaties van die duivel, wat daar teenwoordig was. En van die ouderlinge, wat daar die bepaalde persoon met daar die manifestaties moes grijp en haar daar uitneem, en ek weet nou nie wat het hulle met haar gedoen he. Maar mense kan baie dinge doen op en een kerk, tydens een kerk diens, en groot wonderdade doen, en duivels uitdruif uit iemand, en so meer, en dan sê Jezus, kan hy een dag vir mense sê, maar gaan weg vir my, al het jy al daarie goed gedoen, ek het jy nooit geken he, en die mens moet na daarie woord gaan kyk, want dit is een baie besonderse woord in die Griekse taal, en ook in die Hebrewse taal. Dit gaan nie net oor kognitieve inhoud nie, dit gaan nie net oor die feit dat Jezus God is en als weet. Dit gaan nie op daar, dit leeg eindelijk nie op daar die vlak nie, want anders zou Jezus dit nie eers kon sê nie. As dit gegaan het oor kennis, want wat is dit wat Jezus nou nie van weet nie en van wie ken hy dan nou nie as ons dit so kan noem hy weet dan hoeveel hare op ons kop is hy weet van die mossies, hy ken al die sterre hy het hulle name gegeen en zo meer nee dit leie op een ander vlak mense, dit leie op totaal ander vlak om hom te ken om met hom hier die intieme verhouding te hee. As jy wakker word in die ochend, wat wil jy dan graag doen? Wat wil jy heem moet in jou gedagtes omgaan? Ek het terwijl ek dit gepraat het, die denk ek aan myself, denk ek nou, wat doen ek nou as ek wakker word in die ochend? Wat is die heel eerste ding wat ek nou doen? Ek denk wel, ek is nou nie helemaal zeker wat ek doen, ek denk ek doen verskillende goed, maar wat ek graag wil doen is om onmiddellik te denk aan my skipper en om onmiddellik sien van hom te ontvang, so dat ek die dag kan aanpak met die wete dat hy met my is, en toe plaas ek op my foon die sien spraak van Aaron, die Aaronitische sien spraak, as my wekker, as my wekker dus afgaan in die ochend, by my cell phone, wat langs die bed is, dan sien die jyre my, want ek wil dit graag hee, nou ja, jy weet, as die mens graag iets wil hee, dan moet jy sekkie iets daan doen, soos om die tyd uit te koop, om hier op een weegsdag en die ander dag om 7 uur in te skakel en om die woord van God te oordink en te sê, maar ek wil verryk word door die woord van God want meese, die woord verryk sê nie eers alles nie ons woordeskat is so verskrikkelijk beperk dat jy kan nou dink hoe beperk mens is in jou woordeskat en wat jy nou nou bedoel by jou woord. Want een woord het sulke cirkels rondom hom. As jy die vakgebied van die semantiek sou bestudeer wat gaan oor die betekenis skakeringe van woorde. Dan is dit soos Cirkels, as jy bijvoorbeeld een passer vat, sê nou maar, jy skryf een woord op een stik papier, en jy vat een passer, met wat nou een potlood aan het, wat jy met sirkels kan trek, en jy trek so klomp sirkels rondom hierdie woord, maar sirkels wat so in mekaar insnij, sê nou maar so 10 sirkels, wat so in mekaar snij met hierdie woord na daar binnen, Die prentjie wat jy dan sien, is die verskillende betekenis skakeringe van die woord wat sommige cirkels uitsnui en ander cirkels weer insnui. Jy verstaan wat ek sê? En dis die interessantheid van woorde woorde op sig self net soos wat daar staan, het nie eindelijk rechtig betekenis nie dit het betekenis moendlik jyde en dis hoe ons nog groot geword het ons het groot geword met betekenis wat ons heg aan woorde sommige mense sal by voorbeeld sekere woorde nie wil gebruik nie omdat hulle reken dat dit onwelvoeglik is om so'n woord te gebruik. Nou kom ek gie vir jou klassieke voorbeeld van twee mense wat in die huwelik tree, wat uit twee verskillende huisgezinne kom, verskillende achtergronde en verskillende woorde aangeleer het in die huisgezin en sommige woorde as taboe aanvaar het, dat jy gebruik nie hierdie soort woord nie? Ski net jy al gehoor, jy wat nou luister, na een gebruik wat daar in sommige huise is, om dat wanneer een kind nou naar die toilet toe wil gaan vir die ouwe sê, maar ek wil gaan nommer 1 of ek wil nummer 2 of ek wil nommer 3 wat met die bedoeling dat indien daar dalk vreemde mense, keiermense in die huis is, dat daar nou nie die blatante woorde gebruik word nie maar dat dit nou eufamistisch of versachtend op die oor kan val, om te sê, ek wil graag nommer 1, en dan is het ons nou, dan een aanvaardbare term, mys wil nou nie die, die mekaar raak, met wat is nummer 1 en wat is nummer 2 en 3 nie, maar by sommige mense, en sommige huisgesinne, sê nie, maar hoe kom het ons nou die goed wegsteek, vir wat, wat de rede, ons praat die woord, en ons gebruik die woorde, want dit is ons nou die woord, en ek wil nog nie, omdat ek nou nie allemaal ken nie, en ek ken nie elkeen, sy standaarde, en wat aanvaarbaar, en nie aanvaarbaar is nie, maar as die twee mense nou trou, waarin die een huisgesin, is sekere woord, in plaas van te sê, eh, nummer een of nummer twee, dan gebruik hulle die ander woorde, pront uit woord in sy barre vorm en is het aanvaarbaar. nou is die twee mense in die huwelijk en daar kom kinders en nou moet hulle besluit nou, hoe gaan ons die kinders nou groot maak gaan dit nou volgens die huisreels van die pa wees of volgens die huisreels van die ma en net daar begin groot konflikte te ontwikkel oor woorde en betekenisse en betekeniskakeringe en inhoude wat aan woorde gegeef word en so meer, so daarom al hierdie gepraat rondom die feit dat ons God moet aanbid God soek mense wat om aan bid mense al die weesens op die oomlik in die jimmel aan bid vir God amal vraag is net Wat betekent dit nou eindelijk? Om hom te aanbid, betekent dit om voor hom te kniel en jou handen uit te steek en uit te, uit te brei na hom toe en te sê halleluja, loof die Heere, is dit aanbidding? En sê dit hang alles af van hoe jy geleer is. En die vraag is, is dit recht wat jy geleer het? Is dit volgens die skrif nou so? Wel ek het nou vir jou goeie nieuws oor God en hoe hy na ons kyk en wat hy alles in ons doen. En ek gaan lees uit de Romeine dan as een oordenking waarover ek, waar oor ek graag so wil hee dat jy moet oordenk en bepeinst. tegen die achtergrond van ons oorkoepelende gedachte van die broed van die Heer Jezus, waar die toppunt is van Gods dienst, as ons daar die woord kan gebruik, omdat daar ook negatieve konnotaties aan kan wees. Maar kom ons doen dit nou in die positieve sin van die, van die woord, waar ons God dien, en ons dien God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees, Maar selfs daar die woord dien is nie voldoende nie, is nie genoegzaam nie, dit is nie genoegzaam beskryvend nie. En ek lees nou vir jou in de Romeine die eerste hoofdstuk vanaf vers 18, want die toerden van God, en ek lees vanuit die oude Afrikaanse vertaling die 1933-53, Het herinner my nou nie, terwijl ek aan denk, ek moet een bybelvertaling vergadering bijwoon Die 31ste, denk ek, oktober En ek moet dit ergens in my gehee ingepreend kry, ek moet dit nie vergeten Want die toren van God word van die jimmel afgeopenbaar Oor al die goddeloosheid en die ongerechtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Mense dis kras gestel hier, maar dis die waarheid want dit is God se woord dat mense die waarheid onderdruk As een algemeene term, wie ken jy dit? Die onderdruk van die waarheid. Sommige mense wil nie die waarheid weet nie. Dit is net een doodgewone feit. Maar nou rondom God, en die feit dat God omself aan ons wil openbaar, en God wil hee, ons moet met hom in een verhouding staan, en God wil hee dat die verhouding so moet ontwikkel, dat ons hom anbid. Gaan dit nooit werk as ons die waarheid onderdruk nie. Ons kan ons nie met fabels ophou nie. Ons kan ons nie met Godstens ophou, die, in die in negatieve sin van die woorde, want Godstens is een wereld waar je verskynsel, mense anbid boomstamme. En ons kan die God so anbid, maar dan moet ons God toelaat dat die waarheid in ons kristalliseer, uitkristalliseer. Dit moet in ons vorm aanneem dit moet in ons inhoud kry, goddelike inhoud, so dat ek God, die skipper, wat vir my lief is, en omgeef vir my, en jammer is vir my, en die konker aanbid, en weet wat het beteken om om te aanbid. Hy gaan hy verder Paulus en hy sê, Omdat wat van God geken kan word, alles wat van God geken word, is in hulle openbaar, want God het dit aan hulle openbaar. Hier die skrif sê, God openbaar om aan alle mense, Alle mense weet dus eindelik dat God bestaan, omdat God omself volgens hierdie vers klaar aan alle mense openbaar het. Door die natuur en door die skrifteer, door al die dinge rondom jou, oortuig God een mens, door die openbaring jyn dat hy bestaan. want sy onzichtbare dinge kan van die skeping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, sê nie die woord verstaan dis verstaanbaar as jy na die skeping kyk is dit verstaanbaar, dis logisch verstaanbaar om te weet, dat al die goed het nie zomaar net aan mekaar gespring en ontwikkel soos sommige wetenskapelik dit wil sien as alles toevallig sommer net wat uit die oerknal ontwikkel het, en alles het automatisch sommer so, dier miljoene jare en oor miljoene jare, in die rechte plekke geval, so dat jy vandag hier die fijn netwerk van skipping het, tot en met die kroon van die skipping die mens, wat oor homself kan sit en denk. met een verstand wat kan waarneem sommige mense dink dit is alles oman het toevallig kan nie wees nie meeste wetenskapelikers besef dat daar is een intelligente weese wat alles beplan het anders kon die jylle jylle al nooit tot stand gekom het nie. my sê die Heere daar mense wat dit is onderdruk alhoewel dit verstaan kan word, dit, is, dit kan duidelik gesien word, sien nie onduidelik nie, duidelik dit is nie so so vaag nie, dit is duidelik namelijk sy eeuwige kracht en goddelikheid, dit is wat een mens kan sien in die skepping sien jy die goddelikheid, so hulle geen verondeskuldiging heet nie. Omdat hulle, alhoewel hulle goddus geken het, so die skrif sê, mense wat jy ken dalk, my liewe poetie en sissy wat luister, daar is dalk mense vir wie jy ken, wat god nie dien het, wat met hom geen verhouding het nie. Maar die skrif sê, hy het God geken, want God het homself aan hulle openbaar, en alhoewel God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, dit wil sê nie met hierdie, spesifieke, wonderlijke, goddelike verhouding met God beginne, wat verkies om op een oppervlakkige manier van God te praat. Maar nie kan sien, om met hom in een goddelike verhouding te staan nie, waar ek my liefde teen oor God verklaar, want God het lang al sy liefde aan my verklaar en hier is een wisselwerking twee mense wat mekaar lief met moet die wisselwerking hee van liefdesverklaring teen oor mekaar so het geen veronskuldiging nie hy het God nie erken nie hy het om nie gedank nie, hy het om nie verheerlik nie maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge onthou daar gaan wyse magte wees en dwaase maagde. hulle het dwaas geword in hulle oorlegging wat beteken oorlegging in jou gedagtes neem dwaase besluite en mense wat dwaase besluite het gevolge as jy gaan kyk na dit vijf wijse maagde en die vijf dwaase maagde, sy sien die gevolge van hier die dwaase maagde, is dat Jezus eendag vir hulle gaan sê, ek het julle nooit geken nie. Hoekom? Omdat hulle dwaas opgetree het. En hoe wil jy nie dan wijs optree nie, as jy dit nou daar aan dink, die wijse maagde en die wasemacht, wil jy nie graag weis optreen nie in Godse oog? Wel as jy ja sê daarop, het ek weer vir jou goeie nes. God wil jou daarin help. Hy het dan gesê as ons kort kom moet ons dit van God bid. As hier voor jou een scenario lewe, wat jy moet moet deur, waardoor jy sal moet worstel en moet stoei. Terwille van dit wat die Heere vir jou gewys het, dat jy hier die pad moet loop, en dat het hier die worsteling gaan afgee, en hier die gestoei gaan afgee, gaan die mens vir die Heere vraag verwysheid. Heere, ek gaan hier die pad stap saam met u, ek gaan my hand, my swak hand in u sterke hand plaas, En ek kan my afhankelijkheid elke dag teen oor u erken en belei. En ek kan vraag, Heere, werk in my. Die werk wat die in my begin het, want die is, as God werk nie werk in jou begin het, nie het jy geen verhouding met hom nie. Omdat jy met hom een verhouding het, is omdat God alreed sy goeie werk in jou begin het. En Paulus sê, hy sal nie ophou nie, hy laat vaar nie die werk van sy handen nie, so opniet elke dag, dan plaas ons ons weer in sy bekwame hande, sonder om te bekommer, en ons het vertrouwe in God, in dit wat hy doen, dat hy net die beste in gedagte het, want alles wat my, met my gebeur, so met my hand in sy hand, is alles ten goede. Al verstaan ek dit nie, helemaal mooi nie, maar dit is een sluipproces, dit is een gereedmaakproces, vir dit wat ek nou moet doen. As jy een skroevendraaier het, ek weet nie of jy nou skroevendraaier ken nie, sommige van jy ken dalken skroevendraaier, skroevendraaiers is gemaakt vir specifieke soorte van skroev, die gaikie wat, waarin jy die skroevendraaier moet pas, moet van so' aard wees, dat die skroevendraaier dan nou nie te dik is nie, of te din is nie, anders daar gaan het nie werk nie. En soms sê nou maar, jy het een hy is 'n bykie dik, hy kan nou nie rechtig in die gleefie inpas van die skroef nie. Dan is het moeilik om om te veil, en om 'n bykie nouer te maak, dat hy rechtig daarin kan pas. Dit wat God in ons doen, is nie altyd aangenaam nie. As ek jou vinger so feil, soos wat een mens, een skroevendraaier sal feil, dan gaan dit nie lekker wees nie, hoor. Het gaan rarig nie aangenaam wees nie. Maar dit moet gedoen word, so dat ek kan inpas in Godse raadsplank. Daarom sê die skrif, acht het louter vreugde as allerhande beproevinge oor jou kom, want het is kostbaarder as goud. So in hierdie situasie gaan God my nou recht maak, en hy gaan werk aan my, so dat ek meer as een oorwinnaar aan die ander kant kan uittreek. Maar vir God, om in my te werk, moet ek om aan bid. Ek moet myself oorgee aan hom. En ek heet dit al in, in die vorige geleentheid, een bykie verduidelik met soos operasie, wanneer jy moet gaan vir een operasie, kom ons sê nou, ons praat ons, ons gaan wein oor die hart nou praat, nou maar dis een open hart operasie wat jy moet ondergaan, waarin hulle jou borstkas nou moet opsaag, en daar by, die, by jou hart moet uitkom, perricardium, daar die vlies daar moet opknip, en so meer, en dan vir jou dalk, aan een bypass machine moet koppel, waar die funksie van jou hart en longe gaan oorneem, maar voor jy nog daarby uitkom, voor jy nog op operasietafel hee, dan moet jy al begin oorgee, jy moet documenten teken, Jy moet toestemming geef vir jy die operas, jy moet toestemming geef vir die feit dat hulle jou narkoose gaan geef, narkoose maak jou aan die slaap, hou dit, narkoose maak jou aan die slaap en maak jou willoos, jy gaan nie dan teenstribbel nie, so jy sal sê nou nog rukkie voor jy, nou daar uit die saal uitgestoot gaan word naar die theater toe, dan al gaan jy een pre-medikasie kry wat jou gaan begin helemaal ontspan, dat jy nou nie een seneweerwrak daar by die theater aankom nie, jy is dan al klaar in een soort van besweming. Net nog genoeg kracht en wil in jou om oor te skuif, vanaf die trollie op jy lee, nou op die operasietafel, uh, tafel so dat jy daar nou makkelijk kan lee. En dan gaan die narkotiseer oorneem, en hy gaan jou vinger een prik, of jou hand een bykie prik, daar waar hy nou die naald gaan insteek, en dan gaan hy begin met sy hele proces van narkose, totdat jy vast slaap en daar geen weerstand gaan wees nie nou God wil hee ek en jy moet oorgee aan hom, dis aanbidding ek is totaal en al afhankelijk van God en ek beleid dit aan hom, ek sê Herre, ek kan nie eers een breekdeel van een breekdeel van een breekdeel van een, een sekonde bestaan, ek kan nie asemaal want het gaan alles somme net niks wees nie, het gaan een gejaag na wind wees, as ek nie binnen in u hand is nie, as ek nie binnen in u wil is nie, as ek nie daar is waar u bezig is om my te vorm, soos wat u klei vorm nie, dan is my leven, soos die prediker sê, een gejaag na wind, teken eindelijk niks somme net, tydmos. En jy wil nie, nie waar nie, ek en jy wil nie so lewe nie, ek en jy wil so na aan God lewe. Ons wil binnen in sy hande wees, en weet jy wat, die Heere sê, as jy daar in sy hande is, kan niemand jou uit sy hand ruk nie, jy kan nie daar uitgeruk en geplik word nie, maar jy kan self daar uitlim, maar van Godse kant af staan die saak vast. As jy jouself in sy hand gegee het, met die bedoeling, Heere, ek is die klei, hy is die pottebakker, en ek is die klei, vorm my en maak my soos wat u wil. Ense, so dan begin God met hier die wonderlijke proces om aan jou te openbaar wat sy wil met jou is, wat het eindelijk is, wat jy hier op aarde moet doen, stikkie vir stikkie vir stikkie helder maak, so dat jy ook opgewonde daar oor kan wees, en gemotiveerd kan wees. Om tyd uit te koop om Godse woord te oordink met mense, hier leid die geheim, Dis in die oordenking van sy woord dat God in jou werk. Denk jy dan nie, jy gaan in een dag in die eeuwigheid vir die Heere sê, ach Heere, aie baie dankie dat jy my gehelp het, daar, jare, daar by die radio, toe ek op, by een 7 uur, op een vrijdag aand, ergens kon gaan sit het, en gaan ontspan het en iets geniet het om te eet, dat ek die tyd uitgekoop het, dankie dat jy my daarmee gehelp het, dat jy in my kon gewerk het, en dankie dat jy daar die werk in my voortgesit het, en dankie dat jy daar die werk afgehandel het, dankie dat jy my wil verander het, soos Paulus dit vir my verduidelik het, dat God in my werk om te wil, om die rechte goed te wil, om so te leef, dat u tevrede is met my, dat u kan sê, dis my soon, dis my dochter, in wie ek wel behaai het. Mense, as, as God dit kan sê van jou, is jy so veilig in sy hande, en kom ek gebruik nou maar die uitdrukking, was is nie een bybels uitdrukking nie, dit word afgeleid daak, die is so veilig soos een vark in Palestina, kom sê hulle, is een vark nou veilig in Palestina, is maar sommer net, omdat joden die vark eet nie, en, gaan jy nie geslag word, nie soos baie veilig, binnen en God, sa hand, na wat jou vorm en daarmee gaan ek jou nou groet tot die volgende keer wanneer ons weer luister na die oordenking van hier die asem rovende God wat ons aan bid terwijl ons luister na Michael W. Smith wat vir ons sê awesome God en onthou nou op zaterdag dan is die uitsending 7.30 7.30 30 minuten later, so in die 7e, 37 en tot dan, mag die sieninge van die here oorvloediglik by jou wees, sy liefde jou deurdring, en dat het in jou invloei en uit jou uitvloei, tot eer en verheerliking van sy wonderlijke naam, Shalom.